Nálatok van a Biblia, akkor 17-hez lapozhattok, és megnézzük azt a történetet, amiben Jézus átváltozik a hegyen, és találkozik Mózessel és Illéssel. Ott az előző fejezet egy érdekes versel végződik, ami én úgy gondolom, hogy... Köze van a, a történéshez, ezért olvasuk el a Máté 16 28 először. Ott Jézus azt mondja, hogy bizony, bizony mondom néktek, hogy vannak itt, vannak az itt állók között némelyek, akik nem izlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az ember fiát, amint eljön az ő országával. És ez így ez, ez nagyon érdekesen hangzik, ugye ott vannak a tanítványok, Jézus mond nekik egy ilyen érdekes mondatot, hogy, hogy addig nem fognak, vannak közületek olyanok, akik nem fognak meghalni, amíg nem látnak engem, ahogy eljövök az én országommal. Ugye és ez biztos olyan meglepő volt nekik, biztos nagyon sokat pörögtek ezen gondolkodtak, hogy ez most mit jelent? Most ki lesz az? Te? Vagy én leszek az? Fú, miről is beszél Jézus? Ezt képletesen mondta, vagy itt komolyan mondta Jézus? erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit jelenthet ez. És hát nem kellett nekik olyan nagyon sokat gondolkodni, mert ugye hat nap múlva meg is kapták a választ. Olvassuk tovább a 17. fejezetnek az első nyolc versét. Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot, és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgetett Jézussal. Péter akkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, készítek itt három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme Fényes felhő árnyékolta be őket, és hanghallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reál eh, hallgassatok. Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus oda ment, megérintette őket, és így szólt hozzájuk. Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Tehát hat nap eltelik, gondolom tele beszélgetésekkel, ahogy már említettem. Ki lehet az? Kiről beszél? Mi ez az egész? És egyszer csak, ugye, Jézus megszólítja, ahogy olvastuk, Pétert, Jakabot és Jánost, és azt mondja, Heti hárman, srácok, gyertek, kövessetek. Ti többiek, most maradjatok itt. Most elmegyünk egy kicsit, de majd visszajövünk lehet, hogy valami köze van, lehet, hogy most történik ez a dolog, fú, mi lehet? És akkor elindulnak, ugye Jézus és ez a három tanítvány, tehát négyen egy, együtt elindulnak, és elkezdenek egy hegyre felmenni. Ugye Cezere a Filipi területén vagyunk, ezért nagyon valószínű, hogy a Hermon hegyére másztak fel, nagyon magas hegy volt, és valószínűleg egy elég hosszú séta is lehetett. Lukácsból és Márkból, ugye, megtudjuk, hogy amikor odaérkeznek, ugye, Jézus elkezd imádkozni, és ahogy imádkozik, akkor változott át, akkor, akkor jött ez az átváltozás. És, hogy mindeközben a tanítványok aludtak. Ugye, ez, ez nem annyira meglepő, de de ugye így volt a többi evangéliumból, ezt meg tudjuk. Ugye, azt látjuk, hogy Jézus átváltozik, vagy elváltozik. Ugye, ez Ilyen metamorfózis dolog volt ez. A képet, amit szoktak használni ilyenkor, az az, amikor egy lárvából, ugye, lárva kimászik, és akkor kijön belőle a pillangó. Tehát átváltozik, ugye úgymond a belülről kifelé teljesen megváltozik, és egy, és egy teljesen új, gyönyörű dolog jön létre. És valóban Jézussal kapcsolatosan is így volt. Tehát, hogy ő belülről kifelé Átváltozott. Tehát az, ami ő belül, belül valójában, az a dicsőség, ami, ami belül volt, amit ugye nem lehetett látni, az, az most kijött. Az most úgymond felszínre jött. És uh, egészen úgy, hogy az arca fény lett, mint a nap, és még a ruhája is uh, ragyogott. Ugye, tehát nagyon erős fény lehet. Nem tudom, próbáltál már napban nézni? Nagyon <togyan> vakító dolog lehet, vagy az is. <togyan> Egyszer, amikor volt ez a napfogyatkozás, akkor ilyen hegesztő szemüveget használtunk, akkor viszonylag jól lehet látni. De éppen azért már, hogyha túl sokáig nézed a napot, akkor egyszerűen megvakulsz. És. Tehát Jézusnak ez a, ez, a, ez a ragyogás nagyon erős, lehetett, hogyha a naphoz hasonlította itt Máté. Üm, ugye azt látjuk, hogy Jézus Mózessel és Illéssel beszélgetett. És Lukács el is mondja nekünk, hogy, hogy miről. Lukács 9.30-ban azt olvasjuk, hogy és én még két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről szólódtak amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Tehát Jézus Mózessel és Illéssel arról beszélgetnek, hogy Jézus hamarosan meg fog halni. Hogy, hogy azok az események, amik, amik most így előtte vannak, hogy elfogják őt, hogy, hogy elítélik, hogy keresztre feszítik, hogy meg fog halni, ezekről beszélgettek. Ugye Mózes? Mózesnek ez biztos, hogy egy nagyon érdekes pillanat lehetett. Ugye 2. Mózes 34-ben Mózes kérte Istent, hogy had láthassa dicsőségét. És Isten csak annyit engedett meg neki, hogy egy ilyen sziklába helyezte őt, és éppen, hogy egy pillanatra csak így átsuhant előtte, és csak egy ilyen a dicsőségének egy ilyen valamilyen kis halvány villanását látta ugye ez volt a szíve vágya, és ugye, hogy láthassa a dicsőség, de hát csak ennyit kapott. És uh, utána, ugye azt is tudjuk Mózesről, hogy, hogy uh, nagyon be akart jutni ugye, hát az ígéret földjére, oda vezette a népet, de mivel, hogy félre uh, képviselte Istent, hogy ráütött a sziklára, amikor szólnia kellett volna, Isten azt, mondott, azt mondta, hogy nem fogsz bejutni az ígéret földjére. De most, ha belegondolsz, hogy ez a pillanat, Mózes életében, most itt, ebben az egy pillanatban mind a kettőt megkapta. Ott van, látja Jézust az ő dicsőségében, látja Istent az ő dicsőségében, szemtől szembe beszélget vele, és hol, hol vannak éppen? Hát az ígéret földjén. A, tehát Mózesnek ez egy nagyon különleges pillanat lehetett. Ö, hát ugye itt vannak, Öt tudjuk róla, hogy meghaltak, mégis itt vannak, ugye hát tehát illésről ugye azt tudjuk, hogy tüzes szekerek vitték, felvitték őt a mennybe, és ugye Mózesről annyit tudunk, hogy ugye Mikáel angyal harcolt az ördöggel Mózes teste fölött, de ezek szerint akkor győzött, mert hogy, <gül> mert hogy itt van Mózes. De ugye két, két olyan, olyan figura, két olyan, olyan fickó, aki, aki ugye nagyon tehát az Ószövetségben is a, az elit közé tartozik. És hát hogyha, hogyha ha mondhatnánk, akkor azt mondanánk, hogy ez a, ez a két fickó képvisel valamit. Szerintem, hogy Mózes, ugye, Mózesről beszélünk, akkor nyilvánvalóan azt mondjuk, hogy hát Mózes a törvényt képviseli. Mózes az a fickó, aki ugye kivezette a népet, és a Sinai hegyen megkapta Istentől a törvényt. Ugye, vele kapcsolják össze azt, hogy hát, a Mózes törvénye, ugye, amit ő kapott. Ha az Illésről beszélünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ő volt a proféták közül valószínűleg a legnagyobb. Tehát, hogy, hogy Isten ott hatalmas dolgokat csinált Illésen keresztül, volt, ő volt ez a csodatévő proféta. Ha azt mondhatnánk, akkor Illés az, aki képviseli a, a profétákat. De ugye, milyen érdekes, hogy ott vannak, beszélgetnek, beszélgetnek a végső, utolsó Jézusnak az utolsó dolgairól, és, és ugye egyszer csak a végén ugye nincs a senki más, csak Jézus. Tehát a végén, ugye se Mózes, se Illés egyszerűen nincs más, csak Jézus ott marad, és, és az atya megmondja, hogy, hogy ugye, miután Péter ugye sátrakat akart építeni, kunyókat, vitillókat, Az atya rászat, és azt mondja, hogy figyelj, csak a fiamra figyelj. Ő, ő az, akire figyelned kell. Milyen jó lenne, itt lennénk, és itt lenne velünk, Mózes is, itt lenne velünk, Illés is, olyan szuper lenne. És az atya azt mondja, hogy, hogy nem, csak az én fiamra figyeljetek. Csak az én fiamra figyeljetek. Miért van az, hogy nem kell nekünk Mózes, és nem kell nekünk illés? Mert, mert Krisztusban mindez beteljesedett. Mindaz, amiről a Mózes beszélt, mindaz, amiről a proféták profétáltak, mindaz, amiről, amiről, amiről, ami felé a törvény mutatott, az mind Krisztusban tökéletesen beteljesedett. Ugye az Új Szövetségben több helyen is olvashatunk arról, hogy, hogy az Ószövetségi dolgok egyfajta előképei voltak, egyfajta árnyékai voltak annak a valóságnak, és az a valóság maga Krisztus. Engedjetek meg Kolossé 2.16-17-ben azt mondja, hogy senki el ne ítéljen titeket ételért és italért ünnep újhold vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság zsidók egy, Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem amennyi dolgok valóságát, valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletesíteni az oda járulókat. Azt mondja nekünk, ugye Pál, hogy az Új Szövetség, hogy hogy, hogy mindaz, ami az Ószövetségben van, akár a törvényt, akár a, az áldozatokat tekintjük, akár a, az ünnepeket, akár a szombatot, akár ugye, bármi mást, ez mind csak árnyéka volt, mind csak, mind csak egyfajta ilyen, ilyen ízelítő volt abból, amit igazán Isten készített és akart adni. Mindig, amikor ez az árnyékos dolog van, így mondok egy példát mindig ezzel kapcsolatosan, hogy, hogy, hogy képzeljétek el, hogy megyek haza, egy szép napsütés, és Lilla vár engem a, a ház előtt. Ugye? És én jövök, közeledek hozzá, és, és ő ott áll, és egy gyönyörű árnyék van mellette, és én megyek, közeledek hozzá, és egyszer csak oda lecsapom magam a földre, és elkezdem ott ölelgetni és pusziagatni az ő árnyékát. És ugye, ó, drágám, annyira hiányoztál. Ú, uh, annyira vártam, hogy már hazaérhessek. És akkor ő ott áll, és azt mondja, hát mit csinálsz? megörültél? el. Táj már fel, itt vagyok én. ember én vagyok a valóság. is, te ezt az árnyékot puszilgatod? És, és hasonló az, amikor, amikor amikor így kezeljük valahogy Jézust is, hogy, hogy, hogy az helyett, hogy vele foglalkoznánk, az helyett, hogy ő, le, ő a valósága, az egyetlen, akiben mindez személyesen megvan, mi mégis ugye, akár a törvény, akár a proféták, vagy akár más dolog az, ami, amihez próbálunk ragaszkodni, és, és kb. ilyen viccesen néz ki ez, hogy, hogy ölelgetjük az árnyékot, miközben a valóságot van, aki Krisztus maga, maga ő. Tehát nincs szükségünk Mózesre, nincs szükségünk a törvényre ahhoz, hogy meg tudjuk tapasztalni Istennek a dicsőségét. Ugye, és ugyanezt kell mondanom az illéssel kapcsolatban. Nincs szükségünk illése, nincs szükségünk csodatévő profétára, hogy megtapasztalhassuk Isten dicsőségét. De ahogy mondtam, mégis megtörténhet, hogy ezektől várjuk, hogy, hogy, hogy megtapasztalhassuk Isten dicsőségét. Ha olyanok vagyunk, mint Péter, hogy, hogy legyen, akkor csináljunk három vitillót. Jézus, az tök jó, az, az mindig kell, de csináljunk egyet a törvénynek, és csináljunk egyet a csodatevő profétának is. Mert, mert olyan jó, mert ha ők is ott vannak, akkor, akkor a Isten dicsőségét jobban meg tudjuk tapasztalni. De nem szabad elfelejteni, hogy az atya azt mondja, hogy másra ne hallgassatok csak az én fiamra. Ugye, amikor elbukom, amikor tudom, hogy megszektem a törvényt, akkor ugye e, beleeshetek ebbe a hibába úgy, hogy elkezdek úgy gondolkodni, hogy hoppá, elbuktam, de mielőtt Istenhez jönnék, mielőtt oda az ő dicsőségébe, mielőtt beléphetnék az ő jelenlétébe, azelőtt egy kicsit rembe kell hoznom az életemet. Egy kicsit ö, szigorítanom kell a dolgaimon. Elbuktam, és ez nem történhet meg többé, ezért me egy kicsit komolyabban megszabályom az életemet, és majd utána jövök. Majd utána jövök, majd úgy közeledek majd az akjához. Nem jöhetek így, hát bukott vagyok, éppen most elestem. Nem éltek így, nem képzelhetem azt, hogy én most itt beléphetek Isten jelenlétébe, és ő, és ő megáld engem ilyennek. Nem, egy kicsit bizonyítanom kell neki. Egy-két egy egy kis szigorúságot be kell hoznom az életembe, mert amúgy az Atya így, ez így nem fog menni. Mit csinálok ilyenkor? mózes hívom segítségül. mózes hívom segítségül, és akarok neki építeni egy kis witillót. Mert azt gondolom, hogy majd tőle, majd amikor, hogyha ő ott lesz az életemben, majd akkor megtapasztalom Isten dicsőségét. Vagy amikor azt gondolom, hogy, hogy, hogy van egy különleges ember, egy csodatévő proféta, akin keresztül Isten dicsőségét meg tudom tapasztalni. Hát itt jó, jó a kis gyűlingbe lenni. Ó, de a budapesti Gyüliben. Foda, ha belépsz, és... Dicső a Mike, és fél tanít, vagy a Jani tanít, ha ott árad a dicsőség. Ha, ott, ha oda belép, ha ott lehetnék minden vasárnap, akkor aztán Isten dicsőségét igazán meg tudnám tapasztalni. És ugye vannak emberek, akik, akik ezért egyik helyről a másikra járnak, egyik ö, nagy, Alkalomból, vagy egyik konferenciából a másikba, egyik nagy gyülekezetből a másikba. Mert azt gondolják, hogy ott, attól, attól az embertől onnan jön a kenet, onnan ömlik a kenet, és nekem ott kell lennem, hogy ebből kapjak. És mit csinálok? Illést hívom segítségül, építek neki egy házat, mert hogy, mert hogy csak rajtuk keresztül tapasztalhatom meg Isten dicsőségét. De az atya azt mondja, hogy senki másra ne hallgass, csak az én fiamra. Ő a megoldás. Mózes nincs, illés nem maradt. Mind a ketten eltűntek. Egyetlen, aki maradt, az csak Jézus Krisztus volt. Ő az, és ő elegendő. Ő az akiben, akin keresztül, akivel belépünk Isten jelenlétébe, és megtapasztaljuk Isten dicsőségét. Csak benne kell gyönyörködnünk, és rá kell hallgatnunk. Ugye Péter ezzel az ötletével, mintha egy szintre emelte volna Jézust, Mózest is Illést. De az ugye rembe, rembe rakta, vagy rembe hozta Pétert, és azt mondta neki, hogy Péter, ez nem így van, csak az én fiam, és ő elegendő. Tehát ne tegyük ne tegyük Isten dicsőségének a megtapasztalását függővé se a törvénytől, se semmilyen más csodatévő profétától, vagy másmilyen helyről, helytől, mert, mert Jézus Krisztus az egyetlen, aki benn megtapasztalhatjuk, és akivel megtapasztalhatjuk, és ez azért jó, mert annyira felszabadító, mert itt vagyunk, itt vagyunk, lehet, hogy csak néhányan vagyunk, lehet, hogy nem vagyunk, nincs tele a terem, de tudjátok, Jézus Krisztus ugyanígy itt van velünk. És mi ugyanígy, hogyha akarjuk, akkor ő ugyanúgy megtapasztaltatja velünk az Atya dicsőségét. Mint hogyha bárhol máshol lennél. Mert nem a hely, sem az ember, hanem maga Jézus Krisztus. Ő a kulcsa ehhez az egészhez. Ugye, tehát Péter megszólalt, és Márk evangéliumában Márk, Márk evangélium elárulja nekünk, hogy Péter miért mondta, vagy miért szólalt meg. Márk 9-6 azt mondja, mert nem tudta, mit mondjon, ugyanis annyira megrettent. Megrettentek. Tehát Péter igazából zavarba jött. Tehát nem tudta, hogy igazából hirtelen mit mondjon. Mi lenne, ha csinálnánk ezt vagy azt? És... Hát gyakori Péternél ez gyakori dolog, hogy a zavarában mond valamilyen butaságot. Gondolom, Mozes így rákérdezte és ez ki? <tos> <tos> és ki jött itt? Te, veled jöttek ezek a srácok? <tos> De ugyanakkor ugye belegondolok, hogy ugye milyen komoly pillanat ez Tehát Jézus full dicsőségében Mózes, Illés, az atya szól és Péter itt a zavarában így mond egy ilyen baromságot <gül> és, hogy, és hogy milyen elképesztő kegyelem, hogy, hogy ezt így túlélte hogy, ezt így, hogy ebből így simán kisétált hogy így épp kézzel, lábbal szépen kisétált ebből az egészből mint a semmi se történt volna és, és ugye igazából én vagyok Péter, olyan sokszor olyan sok butaságot tudok mondani meg, <gül> össze a <-víksze> beszélek. <gül> és, és milyen kegyelem, hogy, hogy még mindig, mindig szolgálhatom Istent annak ellenére, hogy, hogy már mondtam butaságokat akár a pulpitusról is. Egy ilyen hatalmas kegyelem, és ez, és ez megint, csak, <gül> megint csak Jézusnak köszönhető, az ő áldozatának. Az, hogy Jézus ott volt, az, az megmentette Pétert, és ez ment meg minket is, hogy Jézus ott van az életeinkben. Érdekes látni azt, hogy Péter ugye <kül> felismeri, hogy, <kül> hogy Jézus kivel beszél annélkül, hogy bemutatkoztak volna. Tehát nem látunk egy ilyen jelenetet, hogy ó, Mózes élés, bemutatom nektek. Péter, Jakab, János. Péter, Jakab, János, Mózes élés. De ennek ellenére ugye, ugye Péter ugye mondja, hogy akkor építsünk egyet Mózesnek is, Illésnek is. Tehát azt látjuk, hogy Mózes még mindig Mózes, tehát nem reinkarnálódott, de euh, valami másba, vagy valaki másba. És euh, szerintem érdekes lesz az, hogy amikor dicsőségbe érünk, akkor, akkor szerintem mi is így fel fogunk ismerni embereket, anélkül, hogy bemutatkoznának. Hogy ah, ott van Noé, vagy ott van Jákob, vagy nem tudom. Tehát, hogy így ott van Dániel, és, és úgy látszik, hogy valahogy így felismerünk embereket, nem tudom. Amikor az Atya azt mondja, hogy ráhallgassatok, akkor ez egy ilyen folyamatos alakban van. Tehát mostantól folyamatosan hallgassatok rá. Mostantól figyeljetek rá, megállás nélkül. Ő, ő az, folyamatosan figyeljetek rá. Ha belegondolsz, igazából ez erről szól a keresztény életünk. Megismertük Jézust, találkoztunk vele, és az Atya azt mondja, na, ráhallgass. Ráfigyelj. Mostantól kezdve folyamatosan ő, ő az, akit követned kell, és ő az, akire hallgatnod kell. Hogy, hogy ez, ez benne a, a gyönyörű, hogy, hogy, hogy erre hívott el minket az Atya, erre a kapcsolatra, erre a személyes kapcsolatra. Hogy az Atya nem egy, nem egy rendszerbe hívott minket, nem egy, nem egy liturgiára hívott minket, nem egy ilyen, nem tudom... Nem azt akarja, hogy megtanuljunk valami, sok könyvet olvassunk és rengeteg információt tömjünk a fejünkbe, hanem arra hívott el, hogy megismerjük Jézust, és hogy vele járjunk. És én azt hiszem, hogy, hogy ez, a, ez a különbség a vallás és az élő hit között. Hogy az egyik ugye egy rendszer, ami hagyományokat, valamilyen liturgiát követ, a másik egy személyes kapcsolat Jézussal. És, és ugye az időnként mi is hajlamosak vagyunk ebből a személyes kapcsolatból valahogy alább hagyni, és észre se vesszük, és a kereszténységünkből egy, egyfajta hagyomány, egyfajta szokás, egyfajta liturgia, egyfajta tudom, hogy kell énekelni. Ezt már DART már elénekeltem, és igen, ez tök jó, ez a, ez a Biblia óra, a, tanultam egy kis új valamit, és és valahogy megcsináljuk, tehát végigcsináljuk ugyanazt, amit azelőtt, csak azzal a különbséggel, hogy ez a személyes kapcsolat. Hogy maga Jézusnak a személye, hogy ő jelen van, és ő, ő valóban ott van az életemben, és hogy ezt az egészet a csinálom, vagy, vagy, tehát hogy ez az egész róla szól, ez valahogy így kimarad az egészből. És észre se vettem, és egy, és egy vallásban élem már az életemet. Tehát, és, és én azt hiszem, hogy erre, erre uh, időnként oda kell figyelnünk, hogy, hogy ez ne legyen, mert, mert nem erről szól ez a dolog. Nem erről szól. Amikor ugye feltekintettek, ugye nem láttak más, csak Jézust. Ezt egy kicsit más szemszögből megközelítve... Azt hiszem, hogy, hogy egy dolog, ami, amin mindannyiunknak át kell mennünk. Ugye lehet, hogy volt egy ember az életünkben, aki Jézushoz vezetett, lehetett az egy barát, aki Krisztust hirdette nekünk, lehetett az egy pásztor, akit nagyon szerettünk, de, de eljön egy idő, amikor már, amikor már nincs más, csak Jézus. Valahogy... valahogy tehát, hogy természetes az hogy, az, hogy hálásak vagyunk, és hogy van egy különleges kötődésünk ahhoz az emberhez, aki, aki így adta nekünk Jézust, vagy aki, aki hozzávédte, és aki itt szolgált felénk. És, és ez nagyon jó, egy különleges kapcsolat, és különleges dolog. De eljön egy pillanat, amikor, amikor nincs ott már többé. És amikor valahogy meg kell tanulnunk, hogy Jézus, hogy, hogy Jézus elég. Hogy amikor, amikor megtanuljuk azt, hogy, hogy mindaz, amit, amit kaptunk, attól az embertől valójában Jézustól kaptunk, és, és hogy Jézus vár minket, hogy menjünk, mert, mert, mert hogy ő akar nekünk adni személyesen. Ugye az igen azt mondja, hogy mi is egy változáson megyünk keresztül, hogy hogyan? 2 Korintus 3.18. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az úr, az úr dicsőségét, minnyáján ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Tehát mi is formálódunk, mi is változzunk át dicsőségről dicsőségre úgy, hogy hogy akkor, amikor ugye fedetlen arccal szemléljük az ürdicsösségét. Tehát ránk is hatással van az, amikor, amikor ránézünk Jézusra, amikor látjuk Jézust, amikor tanulunk Jézusról, amikor időt töltünk Jézussal, akkor, akkor ez hatással van ránk, és olyan hatással, hogy mi magunk is változunk, formálódunk, a jellemünk változik, a gondolkodásunk változik, egyre többet tudunk szeretni, egyre türelmesebbek vagyunk, a léleknek a gyümölcsei egyre jobban jelen vannak a mi életünkben. Ugye, és ez nincs jobb, akire szeretnél hasonlítani, mint Jézus. Nincs jobb. És ez az atyának a szíve, az akarata a veled kapcsolatban, hogy kiformálja benned az ő fiát, Jézus Krisztust. És ez egy folyamat, ami, ami zajlik, anélkül, hogy, hogy te valahogy ebben olyan hatalmas nagy szerepet foglalnál, hogy az egész egy ilyen, egy ilyen metamorfózis, ami, amit Isten benned, ott belül elkezd csinálni, és... És az ott belülről kifelé elkezd munkálkodni az életedben, és a te dolgod az, hogy csak figyelj Jézusra, csak szemléld, csak, csak lásd őt, lásd őt az ő dicsőségében, lásd őt olyannak, amilyen, és engedd meg, hogy az ő jelenléte, az ő lelke munkálja ki mindazt, amit, amit ő akar az életedben. És ez egy jó hír, mert, mert azt mindannyian úgy érezzük, hogy van változtatni való. Lehetnék egy picit türelmesebb, lehetnék egy kicsit szeretőbb. Mondhatnám tovább. Sok minden van, amit szeretnénk, hogy változzon az életünkben. És, és ehhez, ehhez egyszerűen ez a folyamat, hogy tekintesz, hogy figyeled, időtöltesz Jézussal, és ő az, aki végzi ezt a munkát benned. A 9. versben még azt mondja, hogy miközben jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik Jézus, senkinek sem mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az ember fia a halottak közül. Tehát érdekes módon, ugye amikor jönnek le mindezek után, jönnek lefelé, Jézus azt mondja, srácok, tudom, hogy ez egy nagy pillanat volt, de amíg nem halok meg és nem támadok fel, addig erről ne beszéljetek senkinek. Ami, vagyjuk be, nehéz lehetett. <gül> egy ilyen élmény után, ugye nem mondhatták el senkinek. 2. Péter 116 ben Péter megemlíti ezt a dolgot, de hát nyilvánvaló, itt már Jézus feltámadása után van. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, ahogy szemtanúi voltunk Isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézet hozzá a felséges dicsőség Ez az én szeretett fiam akiben gyönyörködöm. Péter ugye a levelében egy ugye az erőteljes keresztény életről beszél. Tehát arról az életről, amit arról a keresztény életről, amit, amiben amit meg lehet élni a nehézségek és az üldöztetés. Ellenére, vagy üldöztetés közepette. Ugye Péter levelének a, a témája, vagy olyan embereknek hírodott, akik nagy üldöztetés közepette voltak, és Péter bátorítja őket, hogy, hogy ezek nem mesék, ezeket mi láttuk, ezeket mi megtapasztaltuk, mi ott voltunk, tanúi voltunk ennek az egésznek. És, és ő úgy beszél róla, mint, mint ez az egész, egy kulcs ahhoz, hogy, hogy egy ilyen Erőteljes keresztény életet, hogy egy hogy, hogy olyan életet éljünk, ami, amit az üldöztetés vagy a nehézség nem fog uh, tönkretenni, vagy nem fog eltaposni. És úgy beszél Jézus dicsőségéről, mint egy erőről, amiben mi is részesedhetünk, amitől működik a mi keresztény életünk. Um, Tehát Jézus fent volt a hegyen, átváltozott, az, ami benne volt, az kijött, és egyben ugye azt, egyben bizonyított is valami fontosat. Bizonyította azt, hogy Jézus 33 évesen még nem követett el bűnt. Ugye az ige azt mondja nekünk, hogy, hogy az ember bűnös, és hiával van Isten dicsőségének. Jézus viszont itt volt, és az Isten dicsősége, az Isteni dicsősége ugye ragyogott. Tehát azt bizonyítja, hogy Jézus ott állt büntelenül, 33 évesen. Egyetlen egy bűn sem követett el. Ha elkövetett volna, akkor nincs dicsősége. De miért mondta Jézus azt, hogy csak a feltámadása után beszéljenek erről? Ugye Jézus abban a formában, a kereszthalál előtt valójában egy akadály volt az ember és Isten között. Miért? Mert Jézus leéltett tökéletes életet bűn nélkül. Abban a formában, amiben volt Jézus, akkor, mint ember ezen a földön, azzal a tökéletes élettel valójában akadály volt, hiszen bizonyítéka volt annak, hogy le lehet élni egy életet bűn nélkül. hogy Jézus úgy maradt volna, hogy van, csak annyi lett volna a feladata, csak annyit végzett volna el, akkor valójában egy, egy nagyon jó bizonyítéka lenne annak, vagy egy nagyon jó akadálya lett volna annak, vagy inkább bizonyítéka annak, hogy, hogyha az atya előtt állunk is azt mondjuk, hogy de hát atya, hát ki az, aki... Ezt meg tudná csinálni. Túl sokat kérsz. Itt van az én fiam, ő végigcsinálta. Emberként, bűn nélkül. Mm. Hát akkor igen. <gül> akkor most elítélhetsz. Jogos az ítélet. Ugye ez lett volna. De Jézus, ugye nem azért jött, hogy, hogy utána a szemünkbe dörgölje, hogy. Na látod, meg lehet ezt csinálni, csak egy kicsit szedd össze már magad. <gül> Hanem azért jött, hogy ezt a tökéletes életet feláldozza helyettünk. A tökéletes áldozattá váljon. Ne, nem egy tökéletes példává számunkra. És így már többé nem kell Jézushoz hasonlítani, úgymondván ugyanolyannak lenni, mint Jézus, hogy a mennybe juthassunk hiszen ő ezt már helyettünk megtette. Most már csak el kell fogadni azt az ajándékot, amit, amit a, az Atya benne készített nekünk. És ezért hiszem, hogy Jézus azt mondja, hogy csak a feltámadásom után beszéljetek erről. Akkor lesz majd ennek igazi, akkor lesz a kép egész, akkor lesz majd igazi ereje számotokra is ennek az egésznek hogy igen, én ezt végigcsináltam bűn nélkül, de nem azért, hogy a szemetekbe dörgöljen, hanem azért, hogy feláldozzam magam. Értetek? És, és így, tehát ilyen, ilyen szempontból beszél arról, hogy, hogy ez a dicsőség, ami ott volt Krisztusban, ez ugye megtapasztalható, ez nekünk is adatik benne, és ez az az erő, től meg lehet élni az erős keresztény életet. Hogy, hogy az ő dicsősége, az ő jelenléte az az az erő, amitől működik a keresztény élet. És ez, ez szerintem nagyon fontos dolog, hogy ezt megértsük, hogy hogy, hogy nem lehet ezt a, ezt a kereszténységet anélkül csinálni, hogy Jézussal nem töltünk időt. Hogy, ez a, hogy ott az, az az erőforrásunk, hogy attól működik ez az egész. Hogy, és ezt ő nekünk, számunkra ezt elérhetővé tette, úgyhogy feláldozta a saját tökéletes életét, mindannyiunknak adott belőle, ott él bennünk, hív minket, hogy őt kövessük rá, hallgassunk, töltsünk vele időt, hogy az a, az a dicsőség, az a jelenléte változtasson rajtunk, és munkálkodjon bennünk ugyanaz az erő, és hogy meg tudjuk élni ezt az egészet, még, ahogy Péter említi a levelében, nehézségek, megpróbáltatások és üldöztetések közepette is. Tehát Jézus a kulcs ennek az egésznek, de ő, ő az igazi kulcs, vele ez a dolog működik. Ezért csak egy bátorítanak, hogy töltsetek vele időt, Tehát ne hagyjátok ki ezt az életetekből, ezt a személyes időt az Úrra. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked azt, hogy valóban feláldoztad magad, értünk hogy eltávolítottad azt a, azt a bizonyítékot, ami ellenünk állt, és, és áldozatként a mi bűneinket felvitted a keresztre. És köszönjük, hogy, hogy most szabadon jöhetünk hozzád, Uram, hogy, hogy Te vágysz, és Te akarsz időt tölteni velünk. És uh, Uram, csak így hadd halljuk meg a hívásodat a hétköznapokban is. Amikor szólsz, amikor hívsz, Uram, hogy hagyj halljuk meg ezt a hangot, és, és mondjunk igent, és tegyünk félre mindent, csak hogy veled lehessünk. Uram, köszönjük, hogy változtatsz rajtunk, dicsőségről dicsőségre vezetsz minket. És Uram, kérjük is ezt a munkát, akarunk változni, vágyunk arra, hogy, hogy hasonlóak legyünk hozzád. Így kérlek, hogy munkálkodj bennünk, és formáját minket Jézus nevében. Amen.